з усіх усюд кіннота скаче. З боєм здобуває місто приславне Яропіль. Панцерні потяги, наче сірі похмурі сни, приповзають у ранкове місто. І від них іде сморід від гарматних газів та важкого вугільного диму. Зморена піхота розсмоктується по крутосхилих Яропільських вулицях. І вишневими вечерами Риплять біля вогнищ солдатські гармошки І зачинають єропільські дівчата дітей від солдатів Штаб свій вояки розміщують на лівому березі вугунки У палаці Потьомкіна В безжурному лазоревому будинку Де підвали порожні і зимні Мов би сам світліший князь Таврійський Гетьман Катеринославського і Чорноморського Вірно підданого козацтва Ясним своїм державним генієм передбачив доконечну майбутню потребу в камерах для підслідчих і заручників, рівно як і в приміщеннях для потаємних розстрілів. Де де поділися Софрон Свавільний та його майстри. У невизначену годину, коли Яропіль нікому не належав, крім вітру й пустки, прилетів навіть звідки. Снаряд, чи з заходу, чи зі сходу, з півдня, чи з півночі, ніби з небес схмарний гір скотився і влучив у будинок номер шість по вулиці Купецькій. Похитнулися стіни та упали, притрусивши кридяним пилом тіла іконописців, серед яких смішним збігом обставин не було смаглія. Бо саме його послав Софрон Свавільний з образами до купця царьова. Хоч як не подобалося, що на підлітку стикатися з замовниками, вислуховувати їхній ідіотичною поважністю сповнені критичні зауваги, ніби перечував щось старий майстер, коли силоміць виштовхував нашого героя з будинку номер 6 по вулиці Купецькій. Невідомий диригент, якого люди за відсутністю інших більш наукових визначень нарекли випадком, змахнув паличкою через півгодини від того, як Смаглій вийшов з майстерні. З неба впав з голосінням майже жіночим фугасний снаряд. Року того Смаглій розпочав перші підмальовки до своєї картини, що потім Славною зробилися під назвою «Ранок». А було це полотно велике, розміром два з половиною на чотири з половиною метри, і підрамник на кілочках, що за їх допомогою завше можна було прибрати з поверхні полотна хвилястість і зморшкуватість, яку час накладає на такі витвори, бо фарби олійні коцюрблять мішковину. Вже перші постаті з'явилися були на полотні. І свідки, візьмемо того ж таки Микитася, заприсягаються, що то народжувалася картина незрівняної пристрасті. Апостоли справедливості з мужицькими обличчями літали з сокирами в небі над Ярополем, і жінка зі скорботним обличчям у біле вбрана затуляла тілом своїм землю і дітей. І зорі, і срібної фольги від шоколадних цукерок світилися тьмяно на ультрамариновому небі, мов, олов'яні гудзики на німецьких кайзеровських мундирах, і чорні, безлистяні дерева були заквітчені барвними стрічками, немов, весільні коні, немов, вишикувалося велике свято. Після похорону, де клинову труну з легким тілом Софрона Свавільного ніс під спів синиць наш герой, він, повернувшися додому, довго стояв перед картиною, зазираючи в очі апостолам справедливості, та вони відвертали погляди, і жінка вже не затуляла землю, не захищала дітей, безсила була кого-небудь захистити, лише сором, Лишився на її обличчі сором і розгубленість. Тоді смаглі взяв відерце з білилими й щіточкою широкою, проклав на полотні білі ручаї і озерця, які розливалися, розливалися, аж поки зникли останні кольорові залишки. Відтак подався на заробітки, бо крім матінки і трьох меншеньких братів мусив наш герой годувати ще й стару вдову Софрона Славільного, який судилося ще довгих і голодних два роки прожити на цій землі. Фарбував єропільські дахи, і ржа, торічні соснові голки, висохли листя, гримливо розпечена бляха, по якій його кроки, наче згори, хтось градом сипонув. Засмах змарнів на вітрі, Зате вивчив архітектуру міських дахів, знав, як купчаться будинки, які важливі дільниці міста відкриваються, з яких горищ,